Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira amma ba'd Ayuhal ikhwati fillah Kita masih menjelaskan tentang Awal-awal permulaan Da'wah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan masuknya sebahagian orang-orang Quraisy ke dalam Islam, dan mereka menjadi para sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita sebutkan beberapa sahabat yang mereka diketahui. Orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam, mulai dari Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Bilal ibn Rabah, Ali ibn Abi Talib, Khadijah ibnu Khawailid, Zaid bin Haritha, Uthman ibn Affan, Talha ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari Ashabul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan telah mendapatkan ujian sebahagian dari mereka seperti keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum yang mendapatkan cobaan Kerana Allah Subhanahu taala dan kita masih menyebutkan beberapa sahabat yang mereka diketahui termasuk di antara ashabun nabi awalun para sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam di antaranya adalah Abu Dhar Junad ibn Junadah al ghifari radhiyallahu taala anhu seorang so yang berasal dari Ghifar, Banu Ghifar yang setelah dia menjadi seorang muslim dengan keteguhannya menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wa sallam yang mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengamalan mengucapkan kalimatul haq dalam keadaan dia tidak takut kepada siapapun tidak takut kepada celahan orang-orang yang mencelahnya dengan kejujurannya kejujuran hati dan lisannya dia terus bersama Rasulullah alaihi salatu berjalan di atas agama Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah kata Nabi sallallahu alaihi wa wasallam ma aqallat al-ghabra wa la khadra Asdakulahjatan min Abi Dharr. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu yang berada di bawah langit dan di atas permukaan bumi yang paling jujur lisannya dari Abu Dar. Al Ghafari radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Imamul Bayhaqirahimahullah. Dari Al-Hakim dengan sanatnya dari hadith Abu Dhar. radhiyallahu anhu. Di mana Abu Dhar menceritakan tentang. Awal mula masuknya beliau ke dalam Islam. Kata beliau kuntu rubuh al-Islam. Aku adalah orang yang keempat. Masuk ke dalam Islam. Ada sebagian menyebutkan bahwa beliau orang yang kelima. Walhasil ini penyebutan keempat kelima kembali kepada apa yang dia ketahui ya sebab ada kemungkinan telah masuk Islam sebagian dari para sahabat namun mereka menyembunyikan keislamannya sehingga para sahabat mereka mengabarkan sesuatu yang sampai kepada mereka ilmunya mungkin yang sampai kepada beliau ilmunya bahwa pada waktu itu hanya tiga sahabat Yang masuk ke dalam Islam Sebelum beliau Aslama qabli Telatatu nafar Telah masuk Islam Sebelumku Tiga orang Wa anar rabi'u Dan akulah yang keempat Ataitu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Fa qultu assalamu alaika Ya Rasulullah Dimana aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku berkata assalamu alayka ya Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Paraaitul istifsyar fi wajah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku pun melihat wajah yang berseri dan penuh gembira pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian disebutkan secara ringkas. Diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dari Hadith Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lama bela Abu Darin, mana bawa Rasulullah, mana bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika telah sampai berita kepada Abu Dar tentang diutusnya Rasulullah alaihi salat wasallam, pada akhirnya, maka Abu Dar berkata kepada saudaranya. Dalam riwayat yang lain, nanti akan disebutkan bahawa saudaranya ini bernama Unaish. Dia berkata kepada saudaranya: Irqahilah al-Wadi. Kamu berangkat menuju ke lembah itu, maksudnya ke Makkah. Fa'ālim li ilma hādhā al-rājul al um annahu nabi. Yatihi al-khabar min al Lalu sampaikan berita kepadaku. Tentang ilmu orang ini yang menyangka bahawa dia adalah seorang nabi dan datang kepadanya berita berita dari langit. Fasna amin kaulihi tumma tini. Dengarkan dengan baik ucapannya kemudian kamu kembali kepadaku. Fan talak al aku hatta qadimahu wasamim kalameh. Maka saudara abu darin pun berangkat hingga dia mendatangi rasulullah saw dan mendengarkan ucapannya secara langsung. Tsumma rajaa ila Abi Dzarr faqala Kemudian dia kembali kepada Abu Dzar, lalu dia berkata kepada Abu Dzar, raaituhu ya'muru bi makarimil akhlaq wa kalaaman ma huwa bi Aku melihat dia memerintahkan al akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Dan aku melihat dia mengucapkan satu ucapan yang itu bukanlah ucapan syair. Jadi dia hanya menyampaikan sebagian yang dia ketahui. Bahawa dia memerintahkan makarimul akhlak Dan dia memerintahkan dan dia mengucapkan sebuah ucapan yang itu bukanlah syair. Menunjukkan bahawa dia mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu SWT. Yang dibaca oleh Rasulullah SAW mendengarkan jawaban yang singkat ini faqala maka Abu Dhar mengatakan ma syafaitani mimma arattu engkau belum menyembuhkan aku terhadap apa yang aku kehendaki ini belum cukup berita yang kamu sampaikan terlalu ringkas fata zawwada wahamala shannatan lahu fihama akhirnya Abu Dhar pun berbekal ini yani dia ingin mengecek langsung dan bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia membawa satu gentong yang di dalamnya berisi air hatta qadimah Makkah. Dan sampailah dia di Makkah. Fa'atal masjid fa'ltamas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifu. Dia pun datang ke masjid lalu mencari Rasulullah alaihi salatu dan dia belum mengenalnya Dia belum mengenal yang mana yang namanya Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengaku sebagai rasulullah wa kariha an yas'al dia ingin bertanya tapi dia benci untuk tidak suka jangan sampai dia salah dan dituduh ya atau mendapatkan mudarat hatta adrakahu ba'dul lail hingga sebagian malam pun datang akhirnya dia ya berada di tempat tersebut tiba di malam hingga malam hari farahu aliyun Maka tatkala di malam hari tersebut Ali radhiyallahu anhu pun melihatnya, melihat dia sendirian. Faarafah anahu gharibun, maka Ali bin Abi Thalib pun mengetahui bahawa ini orang bukan orang asli sini. Dia orang asing, datang dari daerah lain. Falan maraahu tabi'ahu, maka tatkala dia melihatnya, maka dia pun mengikutinya wa yasal wahidun min huma sahibahu an hatta asbah dan tidak satu pun bertanya kepada yang lainnya ya Ali tidak pernah bertanya kepada Abu Dzar Abu Dzar juga tidak bertanya kepada Ali sebab ini di masa-masa awal Islam Khawatir jangan sampai seorang mengucapkan sesuatu tentang Islam akhirnya menyebabkan memudaratkan ya Dianggap menyebarkan agama baru atau yang semisalnya sholat, menurut mereka. Akhirnya tidak ada perbincangan sampai pagi hari. Fumah tamal akirbathu wazadahu ila al masjid. Akhirnya dia kemudian mengambil kembali gentongnya dan perbekalannya datang lagi ke masjid. Wadalah dalikah yom wa la yarahul nabi sallallahu alaihi wasallam hatta amsah dan sepanjang hari dia menunggu dan tetap dia tidak melihat Nabi saw hingga di sore hari faada ilmadihi akhirnya dia kembali lagi ke tempat pembaringannya famar rabihi aliyun kemudian Ali bin Abi Talib lewat lagi melewati Abdur faqala ama anil rujul ayy alam manzilahu faaqamuh fadhahabihi ma'ah la yasal wa'id minhumا sahibahu ya, anshay alangkah baiknya kalau kemudian orang ini mengetahui tempat tinggalnya ya, artinya jangan tidur di masjid dibawa ke rumahnya lalu kemudian di, diajak dan pergilah dia bersamanya namun sama sekali tidak ada perbincangan pada waktu itu belum ada perbincangan antara satu dengan yang lain Hatta jika kan Yaumul Thalih, fadah Aliun ala mitli dalik, fakwama maa. Sampai hari yang ketiga, masih seperti itu keadaannya. Ali bin Abi Talib kembali datang seperti kemarin, dan kemudian diajak lagi bersamanya. Fakala, lalu kemudian bertanyalah Ali bin Abi Talib. Allahu hadzuni biladi akdamak. Maukah engkau memberitakan kepadaku apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Allah jawab Abu Dar: In a'ataytani ahdan wa mi'shaqa, la turshidan nna Apabila engkau memberikan janji kepadaku, bahwa engkau akan memberitahuku, membimbingku, aku akan mengabarkannya, aku akan menyampaikan. Tapi kamu janji, kamu harus membimbing aku mengarahkan aku kepada yang benar. Fa'ala maka Ali bin Abi Thalib pun berjanji. Fa -akhbarahu. Akhirnya Abu Dzar mengabarkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang tujuan dia datang ke Makkah. Qala jawab Ali radhiyallahu anhu fa innahu wa indahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebenaran. Dan sesungguhnya beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu, apabila di pagi hari kamu ikuti aku. Nah, jadi nanti di pagi hari kamu berjalan mengikuti aku. Apabila aku melihat ada sesuatu yang aku khawatirkan terhadapmu. Maka aku akan berdiri dan berpura-pura seperti orang yang sedang menuangkan air. Wa in malwa'id fadzah ini. Namun apabila aku berjalan, maka ikuti lagi aku. Jadi setiap ada yang mencurigakan, berhenti terus seperti menyiram air datang, semisalnya. Dan apabila tidak ada hal-hal yang mencurigakan, lanjutkan perjalanan. Ini pada masa-masa awal Islam, mereka masih menyembunyikan keislamannya. Namun apabila aku berlalu, maka ikuti aku. Hatta tadhol mat sampai aku memasuki tempatku. Faa ala fan talak yaqfuhu, maka dia pun melakukannya. Akhirnya dia berangkat mengikuti Ali radhiyallahu anh. Hatta dahul ala Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hingga dia pun masuk ke tempatnya Rasulullah alaihi wasallam. Wada kholamaahu fasami amin kaulihi wa aslama magana dan dia masuk bersamanya lalu dia mendengarkan langsung dari ucapan Nabi saw dan pada saat itu juga beliau menyatakan keislamannya. Rabbu yallohu an. Setelah dia masuk ke dalam Islam maka Nabi saw berkata kepada Abu Dar, Erji ilah kaumika faakhbirhum hatta yatiya kaamri. Kamu kembalilah ke kaummu. Sampaikan pada mereka tentang islam ini Sampai perkara ku Datang kepadamu Sampai ada kejelasan Dan sampai dakwah ini menyebar ya Sehingga Tersebarnya dakwah ini sampai berita ini Kepadamu Jadi Nabi memerintahkan dia untuk pulang Dan menyampaikan pada kaumnya Tentang islam Dan mendakwahi mereka Apa kata Abu Dwar, Setelah dia masuk dalam islam Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La asrukhanna biha baina wihrainaihim. Saya akan berteriak di hadapan mereka. Subhanallah. Ya, ini di masa-masa di mana Islam itu masih dalam keadaan sangat asing sekali di tengah masyarakat Quraisy. Aku akan berteriak di hadapan mereka. Fa hatta al-masjid fanada bi 'ala Akhirnya dia keluar dan dia mendatangi masjid ini Masjidil Haram lalu dia berteriak dengan suara yang paling keras dan dia mengatakan asyhadu allahi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nah mendengarkan itu thumma qamal qaum ada sebagian kaum mereka berdiri orang-orang musyrikin fadrabuhu hatta adyuf uh. akhirnya mereka memukulnya sampai tersungkur abdur radhiyallahu an. Nah, siap menghadapi resiko. Fa'atul Abbas, datanglah al-Abbas. Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akab عليه, maka dia pun menolongnya. Faqala alastum ta'lamuna ta annahu min gifar? Eh, hey, celaka kalian. Kalian tidak tahu siapa yang kalian pukul ini. Dia ini orang berasal dari kabilah Gifar. Wan Natoryo kajjarah cikum ilasham dan Gifar itu adalah kabilah kampung yang di sana kalian lewat. Kalau kalian tidak berangkat menuju syam untuk berdagang, kalian melewati kampungnya. Ini maksudnya kalau kalian menyakiti orang ini hati hati nanti kalau lewat, ah kalian yang kena batunya dapat balasannya. Nah, ini adalah kampung orang ini Gifar tempat kalian berlalu menuju syam apabila kalian berdagang. Faangka dahumin. Akhirnya Al Abbas yang berusaha menyelamatkan Abu Dar dari mereka. Thumma ada min alqadi limithliha. Ternyata enggak kapok. Subhanallah, Abu Dar. Keesokan harinya datang lagi dia ke masjid teriak lagi. Ashhadu allah ilahillah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Fazarabu wa zaruilee. Akhirnya mereka datang lagi memukulnya lagi. Naa sampai tersungkur lagi Abu Dar radhiyallahu an fa al-abbas al-abbas lagi datang untuk memberikan pertolongan kepadanya ini lafaz yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari rahimahullah dan dijelaskan tentang masuk Islamnya beliau secara terperinci itu disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abdullah ibn Samit dari Abdullah bin Assamid beliau berkata Berkata Abu Dhar min gifar, wa kanu Kami keluar Dari kaum kami yani Dari kampung kami Gifar Dan mereka pada waktu itu Mereka menghalalkan Yang namanya bulan haram Padahal mereka sudah tahu waktu itu bahwa ada bulan-bulan haram Tidak diperbolehkan Terjadi pertumpahan darah Di bulan-bulan itu Namun mereka menghalalkan Kami keluar Saya Kata Abu Dhar Bersama saudara saya Unais Dan ibu kami Jadi Abu Dhar bersama saudaranya Dan bersama ibunya Kami pun berangkat Lalu kami singgah Di rumah Paman kami, yakni saudara ibunya, yang dikenal punya harta yang banyak dan punya wibawa di hadapan masyarakatnya. Faakhlamanakaluna dan paman kami memuliakan kami kedatangan kami itu. Waahsana ilaina dan dia berbuat baik kepada kami. Fahasadana kaumuhu, namun karena perbuatan baik paman kami ini kepada kami, kaumnya hasad. Mereka tidak suka kalau Mereka ini dijamu dengan jamuan yang sangat baik Hasad mereka Akhirnya Mereka berusaha untuk mengadu domba. Kalau Kaumnya Paman Abu Dhar ini berkata kepada pamannya Inna ka idha kharajdan ahlik Khalafaka ilayhim Unais Kamu Kalau kamu tinggalkan keluarga mu itu Ini si Unais ini Saudari Abu Dhar ini menggantikan kedudukan kamu di tengah keluarga kamu yakni berzina dengan uh, keluarganya atau dengan istrinya paman Abu Dzar. Wal hasil hasad. Nah sengaja menyebarkan berita dusta. Nah Intinya adalah untuk mendodongba paman Abu Dzar dengan keluarganya Abu Dzar radhiyallahu an. Faja'a qaluna fa natha alaihi ma Maka setelah mendengarkan berita itu datanglah paman kami lalu dia memberitakan hal tersebut seperti apa yang mereka katakan kepadanya lalu aku berkata kepada pamanku itu kata Abu Zar amma ma'a min ma'rufik faqad kaddartahu wa lajima'alana fi ma ba'd apa yang telah lalu dari perbuatan baikmu kamu telah mengotorinya dengan tuduhan kamu ini yang lalu telah dari kebaikanmu kamu telah mengotorinya dengan tuduhan kamu mulai saat ini kata beliau, kita tidak akan berkumpul lagi di satu atap tak mau lagi tinggal di dalam rumah pamannya, kenapa? dituduh, dengan tuduhan yang keji seperti ini alhasil, setelah itu kami keluar lalu kami mendekati tempat eh, di, apa, di tempat peristirahatan unta kami lalu kami pun tinggal di situ. Wa taghathahuna thawbuhu. Lalu datanglah paman kami yang ingin membujuk supaya kembali lagi ke rumahnya. Naam, karena dalam keadaan dingin kemudian cuaca belum lagi debu dan seterusnya, maka paman kami datang untuk menutup pakaiannya wa ja'ala sambil dia menangis. Nah, Ala fa antalaqna hatta nazalna bi hadrati Makkah. Kemudian kata Abu Dzar, kami pun melanjutkan perjalanan sampai kami pun tiba di Makkah. Ala fa nafara rajula ansir madina wa Pada waktu itu Unais ini saudaranya Abu Dzar. Itu mereka bersaing Ya Bertemu dengan seorang. Unes ini bertemu dengan seorang laki-laki. Lalu kemudian bersaing. Ya, semacam uh, taruhan. Keduanya bertaruh. Dan mereka mempertaruhkan untanya. Masing-masing satu ekor unta. Nah. Taruhannya apa? Siapa di antara kami yang lebih afdol, yang lebih utama? Maka dia yang akan mengambil unta miliknya orang yang kalah jadi taruhannya apa? siapa diantara kami yang lebih utama, yang lebih afdol yang lebih baik taruhannya adalah unta nah wasitnya siapa? dukun wasitnya dukun yang ini mereka nanti datang ke dukun lalu tanya kepada dukun menurut dukun siapa yang lebih baik diantara kedua orang ini nah siapa yang ditunjuk dukun? dialah yang menang Nah, faatayal kahin setelah itu mereka mendatangi dukun, faqoyyara unesah. Setelah dukun ini melihat, ya tentu dengan caranya dia, dia memilih unes ini lebih awwal, lebih baik daripada orang itu. Faatana abisur matinawamitha. Akhirnya dia pun datang, mendatangi kami, dia membawa ontanya dan membawa ontah orang itu. Ya, jadi sempat sempatnya bertaruh. Dan yang dipertaruhkan mana yang lebih baik wasitnya dukun. Wakat salat itu yang na'aki. Kebulan alqar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiga senin. Nampak dan aku telah salat wahai anak saudaraku sebelum aku bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiga tahun sebelumnya. Nampak kultu lima. Ya. Dia bertanya kepada laki-laki itu kepada siapa kamu salat? Kata dia Lillah kepada Allah. Kala fa'inah tawajah. Lalu kamu menghadap ke mana ketika salat? Kala heithu wajah Allah. Naa. Di mana saja Allah menghadapkan aku kepadanya? Kala wa usul li'isha dan dia berkata aku salat isya. Hatta ida kana min akhiril la'il ulqituka anni khifah hatta ta'alun al shams. Nah dan aku mengerjakan sholat isya yakni di waktu isya sampai kemudian di akhir malam maka naam, e, aku pun e, beristirahat seakan-akan aku yakni beliau berselimut, sampai kemudian muncul matahari di pagi hari ala faqala unais innali hajatan bimakkah fakfini hatta atiak Kata Unais, aku punya kebutuhan di Makkah, maka fakfini hatta atiak, maka uh, bantu aku, ak ak nyam, cukupkan aku darinya. Maksudnya berikan aku tempo sampai kemudian aku mendatangimu. Aliyya, atani. Kemudian Unais berangkat ke Makkah, lalu dia berada di Makkah dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu dia datang lagi kepadaku. Fakultu Mahabasak kata Budar, mengapa kamu terlalu lama? Apa yang menahan kamu? Alah kata Unis, laqitu rajulun yezum, an Allahu azza wa jalla arusallahu aladini. Aku bertemu dengan seseorang yang dia menyangka bahawa Allah subhanahu wa ta taala mengutusnya di atas agama. Kaulah fakultumaya kaulun asalahu. Lalu aku bertanya, lalu apa komentar manusia kepadanya? Apa perkataan mereka kepadanya? Kaulah yang mereka mengatakan inna husyairun wasayirun wakahin. Nah, mereka mengatakan bahawa orang yang mengaku sebagai nabi itu ahli syair, tukang sihir dan dukun. Nah, dan dukun. وَكَانَ أُنَيْسٌ شَاعِرًا dan Unais itu dia dikenal sebagai seorang penyair فَقَالَ لَلُكَتَ أُنَيْسُ قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَانِ فَمَا يَقُولُ بِقَوْلِهِمْ aku telah mendengarkan ucapannya para dukun tidak, dia tidak mengucapkan seperti ucapannya para dukun itu bukan mantra وَقَدْ وَبَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَى الشِّعِرِ Fawwahimah yang tak imulisan ahadin an nahushir dan sungguh aku telah mencocokkan ucapan-ucapannya dengan kaedah-kaedah syair demi Allah tidak sesuai sama sekali tidak sesuai sama sekali dengan lisan siapapun bahwa itu adalah syair wallahi inna hulasadik demi Allah dia adalah orang yang jujur wa inna hum dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Naam. Ya. Uh, yang zahir yang dimaksud di sini, aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebelum aku bertemu Rasulullah alaihi salat aku telah mengerjakan solat adalah Abu Dzar. Ya, bukan orang yang dimaksud itu. Namun Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, hanya dia belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fa qultu lahu hal anta kafiyya hatta an tliqu fanzur ala lalu aku berkata kepada unais apakah engkau akan mencukupkan aku Yani engkau yang menanggung di sini sehingga aku berangkat dan aku ingin melihat langsung ala kata unais na'am wa kun min ahli makkah ala hadar kata unais kamu hati-hati terhadap penduduk Mekkah Fa innahum khatshanifulahu watajahamu lahuk karena sesungguhnya mereka telah membencinya, mereka telah membencinya, ya dan mereka telah menyerangnya, iaitu yani mengancamnya dengan berbagai macam ancaman dan teror. Alifan ta'laft hatta kudim to Makkah kata Budar aku pun berangkat hingga aku mendatang mendatangi Makkah. Fatawa afsturajulan minhum Lalu aku pun melihat ada orang kayaknya ini orang lemah ini orang bukan orang yang kuat. Cara artian mungkin bagi dia untuk bertanya kepada orang ini, ya, kalaupun dicurigai dia enggak bisa berbuat apa-apa, karena dia orang lemah. Fakultu lalu aku pun berkata kepadanya, Aina hadal rujul al-lathi tadiunahu al sabi. Di mana itu orang yang kalian menganggap dia itu ashabi mendatangkan ajaran baru? Sahabi yang keluar dari agama kaumnya. Qala fa asyara ilayya. Qala ashabi. Naam. Lalu kemudian dia mengisyaratkan padaku sambil dia diamun ashabi. Maksudnya heran gitu loh. Ini orang kok bertanya tentang agama baru? Kenapa? Ketika dia melihat, Sabi nanya tentang As-Sabi. Fa mala ahlul wadi 'alayya bikulli madaratin wa 'idam. Akhirnya apa? Dia menganggap orang ini orang lemah. Ketika dia bertanya, akhirnya orang ini heran. Hee? Ngapain bertanya tentang As-Sabi? Nah, akhirnya ketahuan oleh kaumnya. Apa yang dilakukan oleh kaumnya ini? Kaumnya orang ini yang ditanya. Akhirnya mereka pun mendatangiku dan mereka melemparku dengan tanah dan tulang. Ini, ya, ternyata punya perkumpulan, bukan seorang diri. Hatta khoratum aksjian aley sampai aku jatuh pingsan. Nah disebabkan karena lemparan itu. Faru ta ya. fatuhi nar ta fat Maka aku pun. Uh, Bangkit dari pingsanku ya Setelah siuman Maka aku melihat diriku Penuh dengan darah Merah tubuhnya Fatih tu zamzam Setelah pingsan ditinggalkan oleh Kaumnya tersebut Maka begitu dia siuman Dia sudah melihat Seluruh tubuhnya bersimbahan darah Aku pun datang ke zamzam Fasyarib tu mimma ihak dan aku minum airnya wa ghassaltu aniddam dan aku membersihkan darah dari tubuhku wa dakhaltu bainal ka'bati wa istariha sambil kemudian aku masuk ka'bah ya di antara ka'bah dan uh, sitarnya penutupnya falabitu bihi lalu kemudian aku tinggal di sana berapa lama aku tinggal wahai anak saudaraku salazina min baini yaumin walaila Aku tinggal di tempat itu selama 30 hari, 30 malam. Ya, di Ka'bah itu. Wa mali tu'amun illa ma zam -zam. Saya tidak punya makanan kecuali air Zamzam. -zam. Bisa dibayangkan? Ah, selama 30 hari diet dengan air Zamzam. Enggak -zam. ada makanan. Fa samintu. Ya, maka aku pun merasa kenyang dengan air Zamzam -zam itu. Tanpa makan sama sekali, hatta takes serat uganubak sampai pecah ini lipatan-lipatan perutku ini, ya sudah tidak ada lagi gelembung perutnya, yang menunjukkan seorang kalau habis makan tidak ada lagi, nah sampai pecah, uganubak ya. ini lipatan-lipatan perutnya itu, saking kurusnya dia. Wama wajtu ala kabri sahfat juin, nah. Dan aku tidak mendapatkan lagi pada hatiku ada uh, perasaan lemah disebabkan karena lapar. Nah, dia tidak makan, dia hanya minum air zam-zam, akan tapi dia tidak merasakan kelaparan. Alif ahlu Makkah filailatin qamra idhiyan. Lalu kata beliau, suatu ketika penduduk Makkah di satu malam. Malam bulan purnama yang terang. Ikhyan, yang terang benderang. Fadzrabbal Allah ala asmi khati ahli Makkah. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penduduk Makkah itu mereka semua tidur. Ini yani tidak ada yang melakukan kegiatan di malam itu. Fama yatu'fu bilbaidi gairum rawatain. Tidak ada yang tawaf di Ka'bah kecuali dua perempuan. Dia di Ka'bah di situ. Jadi dia mengetahui. Kondisi Makkah tidak ada yang yang berada di sekitar Makkah di sekitar Kaabah kecuali dua wanita ini yang masih tawaf. فَأَتَتَعْلَيَّ وَهُمَا تَدْعُوَانِ إِسَافَ وَنَائِلَهُ لalu keduanya mendatangiku sambil keduanya berdoa kepada Isaf dan Nailah. Ini nama patung ya patung Isaf ada satu patung lagi namanya Nailah. Ini kedua patung berhala. Yang ada di situ. Sebahagian orang-orang jahiliyah mereka waktu itu meyakini bahawa dua patung ini, ya, asalnya adalah dua pasangan sejoli, laki dan perempuan, ya, yang berasal dari negeri Syam. Keduanya ini. Lalu kemudian keduanya ini datang ke Kaabah untuk beribadah. Ketika dia tawaf di Kaabah itu. Lalu kemudian dia. Si Isaf ini. Isaf ini yang laki-laki. Maka dia mendekati Na'ilah. Ini dia mencium Na'ilah. Pada saat dia menciumnya. Tiba-tiba keduanya berubah menjadi batu. Berubah menjadi batu. Nah. Ya kurang lebih seperti kisahnya maling kundangnya. Uh, Indonesia ini. ya. Nah. Berubah menjadi batu. Akhirnya batu itu pun. Ya dibiarkan di tempat itu akhirnya jadi sesembahan, jadi berhala setelah datang Islam lalu kemudian batu ini pun disingkirkan dari almasjidul haram nah, jadi keduanya berdoa kepada isaf dan na'ilah sambil dia mendatangiku Abu Dhar sudah tidak enak, ya dia sudah tidak suka dengan penyembahan-penyembahan berhala lalu aku pun berkata, yang dikata Abu Dhar kepada kedua wanita ini ankih wahadhum alakhir. Gini aja, kamu nikahkan aja si Isyaf sama Nailah itu. Maksudnya ngejek, ya. Abu Dzar mengajak kedua perempuan itu. Kok keduanya berdoa? Doanya kepada dua batu. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kata Abu Dzar, "Sudah kamu nikahkan aja si Isyaf sama Nailah itu." Nah. Fa bathana huma Namun ucapan Abu Dzarin tidak membuat keduanya menjauh dari Patung tersebut. Allah Faatata Aleeya. Akhirnya kedua orang ini kembali datang kepada aku. Datang kepada Abu Dar. Lalu Abu Dar berkata lagi. Wahanun mitlul khaybah, gairu anni lam ukanni. Ya, itu wahan mitlul khaybah, gairu anni lam ukanni. Ini kalimat sebenarnya maksudnya celaan, ya, celaan. Hanun, ya, Hanun itu adalah istilah. Uh, biasanya para ahli bahasa annuhat mereka masukkan dalam al-asma eh uh, asitta as nah abuki abuka wa akhuka wa nah wa alhanu itu adalah sebuah ungkapan tentang suatu yang buruk ya. buruk untuk disebutkan yang biasanya yang dimaksud adalah farj Zakar, kemaluan. Nah, kemaluan seperti kayu. Ini adalah kalimat ungkapan, ungkapan celaan yang diucapkan oleh Abu Dar. Yang dimaksud adalah Abu Dar mencela kedua berhalal itu, Isaf dan Nailah. Maka keduanya pun pergi, ya, sambil dia mencela-cela Abu Dar dan mengatakan seandainya di sini kami punya kelompok kami akan meminta bantuan kepadanya untuk memukul kamu ya memukul Abu Dzar keduanya pergi dalam keadaan tidak ada yang menolongnya fastaqbalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar maka tatkala keduanya ini pergi mereka pun bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar wa jabal dalam keadaan Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu Keduanya turun dari bukit. Wa khalamah lakumah. Maka Rasul bertanya kepada keduanya, Ada apa kalian berdua? Jawab wanita ini, Aswab ibn al Kaab was Ada orang yang baru meninggalkan agamanya, bikin ajaran baru. Dia tinggal di antara Kaabah dan penutupnya itu. Kala makalah lakumah. Apa yang dia katakan kepada kalian berdua? Kata kedua wanita ini, Kala lana kalimatan tamla ulfam. Dia mengucapkan pada kami satu kalimat yang memenuhi isi mulutnya. Maksudnya kalimat kotor yang dia ucapkan. Allahazza wa rasulullah sallallahu alaihi wasallamahu wa sahabuhu hatta istalam alhajar, fatafah bilbeiti, thumma salah. Maka datanglah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya abu bakar sampai beliau istilam ke hajar aswad, lalu beliau tawaf di ka'bah, lalu beliau salat. Faatayi Tuhan, maka kata Budar aku pun mendatangi Rasulullah. Wa kun tu awwalul manhayahu bithahiyat di ahliul Islam. Aku adalah orang yang pertama kali. Aku adalah orang yang pertama kali mengucapkan tahiyat. Tahiyatnya kaum muslimin kepada Rasulullah. Ini beliau mengucapkan Assalamu alaikum ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Alaihi Assalam wa rahmatullah. Meman anda dari mana kamu? Kul min gifar. Aku menjawab, aku berasal dari gifar. Ba'ahwa biyadihi fa wadha ala jabahati. Maka beliau dengan tangannya beliau meletakkannya di atas dahinya. Alafakul tu finafsi kariha aninta mintu ila gifar. Kata abu dar, oh mungkin dia meletakkan di atas dahinya ini karena rasulullah tidak senang aku. Menyandarkan diriku kepada River. Faarot Tuan Al Kutabiah dih. Aku ingin mengambil tangannya itu, tangan yang diletakkan di dahinya. Faqadani sahibuh. Maka Abu Dar ditahan oleh sahabatnya itu Abu Bakar sedih. Wa kana alamabihi minni dan dia yaitu Abu Bakar lebih berilmu dariku tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala maka Rasulullah bertanya lagi. mata Ma takuntahuna. Sejak kapan kamu berada di sini? Qultu aku menjawab, kuntu hahuna mundu 30 min baini lailatin Aku berada di tempat ini sudah 30 hari dan 30 malam. Ala yut'imuk? Siapa yang beri makan kamu? Orang tinggal di situ kan butuh makan. Siapa yang beri makan kamu? Kata Udzar, makana Saya tidak punya makanan kecuali air Zamzam. -zam fasamantu hatta takassarat uknu batni aku sampai merasa puas hingga ya eh, apa aku pun kenyang sampai takassarat sampai apa hilang lipatan-lipatan tubuhku eh, perutku wa ma wajadtu ala kabidi saghfataju dan aku sama sekali tidak merasa tidak merasakan lapar ya aku sama sekali tidak merasakan merasakan lapar Nah, al yang beliau maksud di sini gemuk ya, bukan menjadi kurus. Justru semakin gemuk dengan air Zam Zam, ya, saking gemuknya lipatannya itu sampai tidak kelihatan. Nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna hamubarakah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan air Zam Zam itu adalah air yang penuh berkah. Wa inna ta'amu ta'umin dan sesungguhnya air Zam Zam itu adalah makanan makanan. Dalam yang lain ta'amut tu tu'min wa syifa'u suqmin. Air Zamzam -zam itu adalah makanan dan menyembuhkan penyakit. Lalu berkata Abu Bakar, "Idzan liya Rasulullah fi ta'amih Kalau begitu wahai ya Rasulullah, izinkan aku untuk merasakan air Zamzam -zam pada malam ini. Dan dia ingin tinggal di situ untuk merasakan air Zamzam -zam. sebagai makanan. Fala fa'ala Maka Abu Bakar pun menginap di malam itu di Ka'bah untuk merasakan air zam-zam. Wan sallallahu alaihi wasallam, wan talak Abu Bakr, wan talak tu Maka pergilah Nabi bersama Abu Bakr dan aku berangkat bersama keduanya hatta fathah Abu Bakrin baba fajallah Jacobi dulana min zabiil Taif sampai kemudian Abu Bakar membuka pintunya dan memberikan kepada kami. Kismis yang berasal dari Taif, hingga sekarang nama daerah itu Taif, daerah yang sangat dikenal dengan kesuburannya. Bagaimana jika awal atau amin akal Jadi setelah 30 hari, 30 malam, kismis ini menjadi makanan pertama kalau yang aku makan. Palabitum adabit maka aku pun tinggal berapa lama? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini kadujithu ila ardhin zatin nakhil. Sesungguhnya aku akan diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke sebuah tempat yang di sana banyak ditumbuhi pohon kurma. Wala ahsibuha illa yathrib. Dan saya tidak menyangka, ya, yakni tidak ada yang saya perkirakan dari kampung yang dimaksud itu, melainkan yathrib. Ini yathrib adalah nama yang lama, dari nama Madinah. Fahal anta mubaligun annyi qawmak? Dan gifar ini, termasuk daerah yang dekat dari Madinah. Apakah engkau akan menyampaikan dariku kepada kaummu? Laa Allahu azza wa jalla yanfa'uhum bika wa bi ajrika fihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepadamu terhadap mereka dan semoga engkau mendapatkan pahala dengan usahamu itu. Fantalaqtu hatta ataitu akhi Unais. Aku pun berangkat sampai aku bertemu dengan saudaraku Unais. Lalu dia bertanya kepada kumana sana'ata? Apa yang telah kamu lakukan? Kata Abu Dar, ini sunah Tuhan, ini Islam Tuasadqat. Yang aku lakukan adalah aku telah masuk Islam dan aku membenarkannya. Alafamali ragbatun andinik fa'innaqat aslam tuasadqatu. Kata Unais, aku tidak membenci sama sekali agamamu. Sesungguhnya aku pun telah masuk Islam dan aku membenarkannya. Setelah itu kami mendatangi ibu kami, lalu kemudian ibu kami mengatakan. Mami, mabi, robbatun andini kuma. Aku sama sekali tidak benci kepada agama kalian keduanya. Sesungguhnya aku telah masuk Islam dan aku membenarkannya. Jadi ketiganya masuk Islam pada saat itu juga. Fathah malna hatta ataina kaumana givara. Lalu kami pun kembali hingga kami mendatangi kaum kami givar. Faaslamabadhum qabla yaduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Mereka telah masuk Islam sebelum Rasulullah tiba di Madinah. Wakan ayun muhum Khufaf ibnu Imak ibni Rahabah, yang waktu itu yang menjadi imam solatnya mereka adalah Khufaf bin Imak bin Rahabah. Wakan syidahum yama'irin, dan waktu itu Khufaf ini adalah pemimpinnya mereka. Before pada saat itu. Adapun sebagian mereka mereka belum masuk Islam, namun mereka mengatakan. Jika qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamlah. Apabila Rasulullah alaihi wasallam tiba, maka kami akan masuk Islam. Maka Rasulullah alaihi wasallam tiba di Madinah fa aslama baqiyyatuhum, maka yang lainnya pun mereka yang tersisa masuk ke dalam Islam. Jadi seluruh dari Banu Ghifar mereka menjadi kaum muslimin. Setelah itu ada kabilah yang lain, yaitu kabilah Aslam. Dan qabil aslam ini adalah tetangganya Gifar. Mereka datang. Lalu mereka mengatakan wahai Rasulullah, ikhwanuna, saudara-saudara kami. Maksudnya Gifar. Nuslimu 'alallazi aslamu 'alaihi. Ya. Yeah. Kami pun masuk Islam sebagaimana mereka telah masuk Islam. Maka masuk Islamlah mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Gifarun ghafarallahu laha. Wa aslam salamah Allah. Gifar, semoga Allah mengampuninya dan suku aslam, semoga Allah subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ini hadis diriwatkan oleh Imam Muslim yang semisalnya dan diriwatkan pula tentang kisah masuk Islamnya beliau dalam riwayat yang lain dan ada tambahan tambahan yang lainnya. Maka ini Mashyarul Khairahimakumullah uh, kisah tentang masuk Islamnya Abu Dar. Al-Ghafar radhiyallahu ta'ala anhu dan sesungguhnya kita menjelaskan dan menyebutkan kisah beliau agar kemudian kita dapat mengambil banyak faedah dan faedah yang terpenting dalam hal ini adalah kesungguhan mereka untuk berjuang di dalam Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya mereka dalam menghadapi berbagai macam cobaan di awal-awal Islam kalau mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Islam, maka tentunya kita orang yang terbelakang, yang terbaik adalah meniru mereka, meniru kesungguhan mereka, istiqomahnya mereka, sabarnya mereka dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dan rintangan di dalam dakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sampai di sini insyaAllah.